Ya ayuhal Nas, tetqur Rabbu kumul Lذي خلَقَكُم مِنْ نفسٍ واحدةٍ وخلَقَ مِنْها زوجَها وَبَسَ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً ونساءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرْخَامِ إِنَّ اللَّهَ كان عليكم رقيباً يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولوا قولاً سَدِيداً يُصلِح لَكُمْ أَعمالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذنوبَكُمْ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد Saudara Nabi Usamah Hadi Syarudin, ikhwati fillah, muslimin usman, ini mulia ke hadapan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung kembali kuliah tafsir kita surah dan surah As-Saffat dan saudara yang mulia Allah sekalian, kita berada pada ayat 33 daripada surah yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من Izja Rabbuhu b'qalb salim. Izaal Izaal l'abihi wa qoumhi, mana ta'abudun? Aifkan alihah tan doun Allah turidun. Fama zannukum b'rubil al-'alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim benar-benar termasuk golongan nabi-nu. Ingatlah ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya, Apakah yang kamu sembah itu? apakah kamu mengkehendaki sembahan-sembahan selain -sembahan Allah dengan jalan berbohong maka apakah anggapanmu terhadap rab semesta alam iku di bilam musim-musim ini rahmatilah dikasihi sekalian di sini ditamsilkan dalam bab kalau kita mempelajari tashbih baru ditashbihkan kedatangan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala macamlah kedatangan seorang yang disayangi oleh raja kepada raja membawa satu benda yang amat disenangi oleh raja dan tiada benda yang lebih disenangi di sisi Allah SWT banding dengan hamba yang datang kepadanya dalam keadaan ikhlas beribadah, tauhid yang jelas. Dan mengikuti cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Ibn Abbas dalam banyak riwayat mengatakan bahawa maksud Qalb Salim ini dalam hatinya tiada perasaan syirik langsung pada Allah SWT. Hati-hati tuan-tuan kerana syirik ni kadang-kadang lebih halus daripada tapak kaki semut. Ittaku syirk fa'innahu atqa min dhabi bin namli Fa'innahu akhfa min dhabi bin namli Dia ya, lebih tersemunyi daripada tapak lagi semut Kerana itu kita diajar dalam doa Allahumma inni a'unzubika min anu syirika bika syai'an a'lamuh Wa a'unzubika mimma la a'lamuh Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu daripada melakukan syirik kepadamu dalam keadaan Aku tahu ataupun dalam keadaan aku tidak tahu, aku tidak perasan Ya Allah Dalam kisah yang disebut Bagaimana dua orang masuk neraka seorang masuk neraka, seorang masuk syurga hanyalah kerana seikul alat baca dah kisah ni dalam buku yang bertajuk Rasul Mulia tuan-tuan dua orang masuk syurga dan seorang lagi masuk neraka hanyalah kerana seikul alat iaitulah mereka melalui satu tempat yang mana penjaga tempat tersebut mengatakan bahawa tol bayaran untuk lalu tempat ni kena sembari seikul binatang kepada makhluk yang ada di sini syirik kepada Allah yang pertama mengatakan saya tidak ada wang Mengapa? Kamu ambil seekor lalat semelih pun madai. Kamu akan lepas lalu di sini Maka dia pun semelih seekor lalat Lalat ni tak boleh makan tuan-tuan Binatang yang tidak halal untuk dia sembelih. Najis Dalam hadis mengatakan Satu sayap ni mengandungi racun Satu sayap ni mengandungi penyembur Binatang yang kotor ni tuan-tuan Yang dimulai ke Allah sekalian Dia menyembelih lalat itu Tangkap seekor Potong kepalanya Maka dia dibenarkan lalu Dia masuk neraka Kerana seekor lalat tuan-tuan Yang kedua pula Melalui kawasan tersebut masih lagi amaran sama, peringatannya sama Beliau berkata tidak, aku tidak akan menyulih Walaupun Syekul al Aku redha mati kerana tidak mahu syirikan sesuatu pun dengan Allah SWT Dia disemulih, dia bunuh Dia kepalanya Mati dia dalam keadaan mempertahankan akidah yang benar Masuk syurga kerana Syekul al Kuatnya iman kepada Allah SWT Walaupun Syekul al tidak akan bunuh Kerana tidak akan melakukan syirik kepada Allah SWT Lihat Jangan main-main isu akidah tuan-tuan dimulihkan Allah SWT kita main bapak akidah Pelajarilah daripada guru-guru yang ada keliling kita Pelajari bapak akidah Pelajari tauhid Agar kita terselamat daripada perhitungan-perhitungan yang silap pada hari ini Golongan sesat mengaku menjadi nabi pun ramai Golongan yang mengaku memiliki hubungan dengan Allah SWT Direct pun ramai Golongan yang mengajar ajarannya sesat Tuhan gurunya belum mati lagi masih hidup Lagi mampu berkata Mampu mengelakkan tarikh kematian seorang dengan Reningannya dengan Malaikat Israel pun ada juga La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Gunakan akal tuan-tuan lah, Use your head Gunakan fikiran tuan-tuan Gunakan akal, fitrah yang Allah berikan Menasabah ke orang nak mati hidup balik semula Mena sabar ke orang tu tidak mati La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Baik, kembali Pada Qalbun Salim ini. Ruah pula berkata Urwah bin Azubair Az Maksudnya yang tidak suka melatnat orang lain Al-Hassan pula berkata Bersih daripada syirik Kulian lalu kita ada bincangkan tentang urwah ni Siapa urwah ni? Al-Hassan kita pernah bincangkan Urwah ni siapa urwah? Urwah bin radhiyallahu radiallahu'an Daripada kecilnya Ketika berbincang bersama dengan abang-abang Dan sepupunya dekat dengan Kaabah Kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi apa? Semua nak jadi pemimpin umat Islam Ialah fikirannya besar Kalau boleh jadi pemimpin Mengajak orang kepada Keredhaan Allah Ahlan wa sahlan Wa jalan Tuan-tuan tapi kalau duduknya kita di situ Dalam keadaan menganiaya orang lain Mengumpulkan harta untuk pribadi, Awasilah tuan-tuan dimulik Allah sekalian Takut kita ni termasuk dalam perbuatan galul Menganiaya orang lain dengan kesempatan yang kita miliki Tentuan dimulik Allah sekalian Dalam apa yang berlaku ni Arwah mengatakan Maksud qalb salim iaitu yang tidak suka melaknan Abang-abang yang mencapai apa yang diminta Seorang jadi wali Mekah dan Madinah Seorang menjadi wali ala Irakaini dan Marwan pula Abdul Malik bin Marwan pula menguasai keseluruhan negara umat Islam pergolakan berlaku di antara mereka tapi urwah ni tenang hidupnya berkat didikan ibunya seorang yang sangat salihah siapa tidak kenal ibunya dipanggil sebagai Zatun Nitaqaini ibunya Asma binti Abu Bakrin siapa tidak kenal dipanggil sebagai Zatun Nitaqaini yang terlibat besar perannya dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bapanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Hajat kegelam usinus zaman ini mulia ke Allah sekalian. Didikan ibu yang salihah, bapa yang salih, muslimh akhirnya membuahkan hasil urwah ni menjadi seorang alim yang terkemuka tuan-tuan. Urwah bin Az-Zubair ini akhirnya tuan-tuan yang -tuan dimuliakan Allah sekalian. Beliau ni yang lahir dalam zaman pemerintahan Umar Al-Faruk radhiyallahu an. Artinya dia tidak pernah bersua dengan Abu Bakar As-Siddiq dan tak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW Tak pernah jumpa dengan Datuk dia Tak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW Bila dia Membesar Kecintaannya kepada ilmu begitu nampak sekali Dia mempelajari Islam daripada ibunya asma binti abu Bakar Dia mempelajari Islam daripada Makciknya Yang juga merupakan isteri Rasulullah SAW Iaitulah Aisyah anha. Dan dia juga mempelajari Islam daripada datuknya sebelah ibu yang bernama Safia binti Abdul Muttalib. ini mupeng kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok tentuan yang dimiliki Allah sekalian. inilah dia seorang yang belajar daripada orang-orang yang hebat kelilingnya untuk dia pun jadi hebat sendiri dan dia lah yang telah mengubumikan Isri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umul ummin Aisyah radhiyallahu anha dialah yang memasukkan makciknya itu dengan giginya sendiri mendokong mengangkat tubuh makciknya iaitu Aisyah radhiyallahu anha untuk dikebumikan dalam liang lahatnya hebatnya urwah ni tuan-tuan urwah ni pada usia tuanya dipanggil lah oleh khalifah yang memimpin pada waktu itu Al Walid panggil dia untuk datang ke Damaskus Dimashk untuk memberi nasihat dalam perjalanan pergi tuan-tuan kakinya mula merasa sakit Dan ni kisah salafus salih Tabi'i yang terkemuka yang harus kita pelajari Supaya membuahkan dalam diri kita ni rasa semangat nak mengikuti mereka Dia pun pergilah ke Damsyik Untuk melawat khalifah yang memanggilnya memberi nasihat pada masa itu Pemimpin-pemimpin Islam amat rapat dengan para ulama' Mendengar daripada mereka Pergilah berjumpa dengan al Walid bin Abdul Malik Pergi dengan anaknya, anak lelakinya Salah seorang daripada anak lakinya, Tiba dalam perjalanan, tuan -tuan, kakinya masih sakit yang amat sangat dan bila sampai sahaja di istana raja yang beritahu raja kakinya sakit, didatangkan doktor yang paling mahir untuk melihat, mengkaji, melihat, memeriksa. Akhirnya dia dapati tak ada cara lain untuk membati sakit yang berlanjutan itu melainkan dikerat sahaja kakinya. Pak doktor yang ada pada masa itu merasakan penyakitnya terlalu bahaya, takut berlaku infection, agaknya kejimanis Allah SWT. Maka mereka telah pun buat keputusan untuk memotong kakinya Dia beritahu kepadanya berita yang menakutkan itu Yang mana dia akan pulang sepuluh perjalanan yang jauh tanpa kaki Bayangkan kaki ni membawanya ke masjid Kaki ni membawanya tawaf Kaki ini membawa dia ke majlis NU Kaki ini membawa dia kepada amal-amal salin Yang dilakukan dalam hidup kini yang akan hilang salah satunya Tiada pilihan Potonglah kaki ini. Maka berkatalah para doktor Kami pergi kamu minum arak Supaya dengan minum arak ni kamu hilang rasa sakit Kamu akan mabuk Jawapannya tidak لا استعين بحرام على ما ارجوه من العافيه saya tidak akan meminta tolong dalam perkara yang haram untuk mendapatkan afiatan kalau gitu kami pergi kepada views katanya tidak biarlah saya selama ini hidup tenang bersama anggota saya saya nak lihat bagaimana sakitnya dihilang daripada saya saya nak mohon keampunan di sisi Allah Subhanahuwataala dan bersabar atas ujian itu Dia potong kakinya dia hanya bertakbir bertahmid bertahlil haqalah لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم dipotong kakinya itu dan pada masa itu tuan-tuan cara untuk merawat kaki yang berdarah seperti ini iaitu dicelupkan dalam minyak panas Allahu akbar untuk menghilangkan menghentikan darahnya dia hanya tenang dengan lidahnya lisannya tidak kering dia pun mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar sama ini nikmat nikmat dirasai dia ambil oleh Allah SWT, saya mesti sabar MasyaAllah tuan-tuan ini mulia dengan Allah SWT. Kini barulah dia merasai nikmat kaki yang barunya pergi ke masjid waktu malam. Bangun waktu malam untuk bertahajud. Ditarik oleh Allah SWT. Tiba-tiba belum habis pun. Sakit ini menimpanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai pula berita. Anak lakinya yang bersama-samanya dalam perjalanan itu. Masuk ke kandang kuda diraja. Disepak oleh seekor kuda. Mati dia tuan-tuan. Subhanallah, Allahu Akbar Ya Allah, kau kuning kepada aku beberapa anggota Yang kau ambil satu masih ada baki Kau kuning kepada aku beberapa orang anak lelaki Yang kau ambil satu, aku seorang, aku mohon kepada kau Ganjarannya, Ya Allah Aku tiada hilah, tiada kemampuan Apa, Apa pun boleh buat, aku rendah lah dengan Anugerahmu itu Tentu-tentu-tentu Tapi Allah s.a.w. nak tenang hati Arwah yang sedang kita berjari, Kalimahnya yang mulia ini dalam tafsirkan Quran Arwah ni tuan tentu bila dia nak beredah daripada istana raja Dalam keadaan hilang dua perkara penting dalam hidupnya Anggotanya hilang, anak lakinya pun mati Nak beredah pulang seorang diri Datang berdua pulang seorang diri Datanglah satu golongan daripada Bani Abz Dalam Bani Abz Abz ni satu kabilah Arab lah Datang ke istana raja Dalam rombongan tersebut ada seorang lelaki buta Maka Al-Halid pun Bertanyalah kepada lelaki buta ni Apa fasal kamu buta ni? Apa yang mimpah kamu? Jawapannya wahai Amirul Minin saya ini seorang pernah jadi sangat kaya Anak pun ramai, keluarga pun keliling Waktu kaya semua orang datang keliling kan tuan-tuan Tiba-tiba berlakulah satu banjir besar Yang tak pernah pun menimpa tempat kami Lalu habis semua harta binatang ternak semua mati Keluarga pun lemas Tinggallah seorang diri saja anak saya Yang masih kecil, yang paling kecil, yang bongsu Ada seekor unta milik kami yang baru dijinakkan baru dia beli Unta ni memanglah Baru dia belum begitu jinak. Ada bersama kami Itu sahaja yang tinggal Dan habis Ni cerita si buta ni tuan -tuan. Ketika dia ceritakan ni Arwah ada bersama-sama Lalu Saya pun nak kejar unta ni Kerana tali yang ikatnya Sudah terlepas Dengan sangkaan Anak saya ni Dia boleh duduk di sini lah Saya kejar unta ini Tiba-tiba baru nak dapat talinya Yang terlepas itu Saya pandang ke belakang Tengok anak saya sedang Dikitai oleh sekumpulan serigala Apa tuan-tuan tahu Perkaitan kitai Dikerjakan oleh sekumpulan serigala Dalam keadaan banjir baru selesai Binatang-binatang buas -binatang ni tak ada makanan Datanglah dia menyerang Anak saya Saya pun berlari nak selamatkan dia Halangnya tak dapat nak bantulah Tak kedi Allah matilah dia kat situ Dikerjakan oleh sekumpulan serigala itu Kemudian saya pun kejar balik semula Unta tersebut ni lah Dah tak jadi apa lah unta ni balik Unta ni pun menyepak saya, saya pun jatuh Mata saya kena pada batu dan hilanglah penglihatan. Dalam satu hari, satu hari, dua hari seperti itu habis menghilang di hadapan saya Rumah habis, binatang ternak pun habis Anak pun di depan mata hampir-hampir selamat, dimakan segala Kini unta yang baru dijinakkan menyepak saya dan jatuhlah saya Dalam keadaan mata terhempas ke bumi, terkena batu, kedua-duanya buta ha, InsyaAllah tuan-tuan ni mula ke sekalian Urwah mendengar kisah ini Dia mengatakan Masya Allah Tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah Melainkan ada orang lain yang lebih Dahsyat daripada Ujian menimpanya itu Ini kisah Ali syurga tuan-tuan Al-Syurga ini berkata bahawa Maksud Qalb Salim ini Orang yang tidak suka melaknat Tidak suka mengatakan keburukan orang lain Kita nak jadi golongan muhsin bukan Yang telah kita uraikan pada kuliah terdahulu Dan peluang itu masih terbuka Nak jadi Nabi Mereka tidak boleh tuan-tuan nak jadi seorang syuhada belum tentu Nak jadi seorang sidik Masya Allah, masih jauh lagi Jadilah orang muhsin Yang tidak melaknat orang lain Dan jauhilah diri kita Daripada orang, orang yang suka melaknat Moga Allah berkati kita Allahumma'alam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa wa baraka wa sallam alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh